Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina nabiyyina Muhammadin sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bi mu'allimati wa 'allimni ma yanfa'u Birinci qardaşlarım ilk nöbetle özümə sonisin hər Allah subhanət halədən haqq təqvası və qorxmaq nəsə edirəm. də Allah subhanət halə Quran-ı kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanət halədən qorxmaq isə Allah Talanın halədən bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək ilə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, qardaşlarım, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük və başlıca səbəbdir. Hər bir müsəlmanın təqva sifətinə nail olmasıdır, Allahdan qorxmasıdır. Allah Subhanət Allah öz mübarək kitabında təqva ahilini bir çox müjdələri ilə müjdələmişdir. Ən böyük müjdəsiz Allah Subhanət Allah müddəqlərə cənnətdir. Necə ki, Allah Subhanət Allah buyurur ki, həyəqətən də müddəqlər cənnətdədirlər. Və hər bir mümin müsəlman daim Allah Subhanət Allahdan qorxmalıdır. Daim Allah Subhanət Allahın nəzarəti altında olduğunu bir an belə Bir gözlük qrupunu belə xatırından, yadından çıxarmamalıdır. Allah subhanət hala üzərimizdə təyin etdiyi mələklər vardır ki, bizim bütün əməllərimizdən, bütün işlərimizdən xəbərdardırlar və onlar hər bir şeydə qeyd adırlar. Adır, və bilin ki, müəmin, müsəlman daima çalışmalıdır ki, salih işləriyi, salih əməllərini çox atsın. Və bu salih əməllər Allah subhanət hala Və Peyğəmbəl s.ə.və çoxlu yollar qoyub o cənnəti qazanmaq üçün. Peyğəmbəl s.ə.və buyurur, mən sizə elə bir yol qoyub gedirəm ki, onun gecəsi də gündüzü kimi aydandır. Səhabələrdir ki, Peyğəmbəl s.ə.və dünyasını dəyişdiyi zaman, artıq bizlərə hər bir şeyi başa salmış, hər bir şeyi öyrətmişdir. Cənnətə gedəcək bütün yolları, cəhənnəmi aparacaq bütün yollardan Peyğəmbəl s.ə.və ümmətini xəbərdar etmişdir. Hətta ayaq yoluna gedməyin ədəblərini bilcə, Peyğəmbə s.ə.ləm örgətmişdir. Peyğəmbəmiz s.ə.ləm bizlərə ayaq yoluna gedməyin ədəblərini belə örgətmişdir. Və mömin də, müsəlman da çalışmalıdır ki, bu salih işlərini artırsın. Və çox hədislər oxuyuruq ki, Peyğəmbə s.ə.ləm oradır, buyurur ki, kim filan-filan əməlləri edərsə, onun imanı kamil olar. İmanın Şirinliyini dadar o insan. O insan imanın şirinliyini nə edər? Tapar o insan. Görəsən, bu imanın şirinliyi varmı? Vallahi, heyqətən də bu imanın şirinliyi vardır. Bu imanın şirinliyini dadan insan bilir ki, onun dadı necədir? Bu imanın şirinliyi elə bir şirinlikdir ki, insan onun daddığı zaman, O insan Allah Subhanahu Taala'nın ona əmr etdiklərini elə bir tərzdə yerinə yetirir ki, o insan sanki bir dənə ibadəti, nafilə ibadətini buraxdığı zaman sanki böyük bir Allah'ın əmrini, fərzini tərk etmiş kimi özünü hiss edir. O imanın şirinliyidir ki, o imanın şirinliyidir ki. İnsan misal olaraq çəkirəm süp namazına ehtiyac olmur ona. Bu, dinlik qoysun, dursun. Ehtiyac olmur, ona kimsi zəng etsin, onun süb namazına durğulsun. O imanın şirinliyi ki, var, o insanı süb namazına özü durğulacaq. Hətta süb namazı girməmişdən öncə bələ. O imanın şirinliyidir ki, onu ibadətlərə aparacaq, Bütün namazlara gedəcək, cəmat namazlarında iştirak edəcək, cənazələrdə iştirak edəcək, xəstə ziyarətlərini edəcək və s. nə qədər əmirlər var ki, Allah və Rasul onları etməyə çalışacaq. O, imanın şirinliyi ona aparacaq hər bir şey. Hər bir insanın həyatında olur, görürsə, ona görədir, yəni, əhl-i sünnətin ki, iman artar və azalar. Hər bir kəsin həyatında olur, elə bir anlar olur ki, doğrudan insan... Axtarır, e, ki, yaxşı işlər görsün, ibadətlərini artırsın, hətta elə bir həddə çatır ki, fərzlər bir kənara, naflələr, hansı ki, müstəhəb olan əməllər vardır ki, artıq onları başdır yerinə yetirməyə isən. Çünki o imanın şirinliyi ki, var, onu bütün bunları etməyi nəyə edir? Yönəldir. Amma o imanın şirinliyi olmayanda isə insan görür öz halını. Sən çalırsan da ki, bu ibadətləri etməyə, görürsən ki, iman şirinliyi olmadığı üçün sən o ibadətlərə qarşı tənbəlsə. Və sözsüz ki, insan qayıtsa, bunlara özünə baxsa, görəcək ki, bunların səbəbi kimdir? O insanın özüdür. Əgər bu günləri azan verilirsə, o azan verilən zaman ən gözəl ibadət azanı dinləyib o sözləri müəzzinin ardınca nə etməkdir? İman Təkrarlamaqdır. Bu, o anda olan ən gözəl nədir? İbadətdir. Əgər həmin anda sən kiminlə söhbət edəcəksənsə və müəzzinin o kəlmələrinə işte, söz, dediyi o sözləri əhəmiyyət verməyəcəksənsə bir dəfə, iki dəfə artıq Allah Subhanətə Allah bundan səndən nə məhrum edəcəksən. Sən ondan sonra istəsən də onları etməyə Yenə də şeytan sənin qarşı elə insanlar çıxaracaq ki, onunla da sən söhbət eləyəcəksən, azanın sözlərini unutacaqsın söyləməyi. Ona görə də hər bir ibadətin onun gözəlliyi öz vaxtındadır. Əgər bu günləri azan verilirsə, hər birimizin üzərindədir ki, onu dinləyib müəzzinin arzınca onları təkir alamadır. Və bilin ki, Həmə sizin qardaşlarım, Allah Subhanət Allah bu dünyanın neymətlərini necə ki, İbn Məsud Qaliyyalan Xədiyir ki, Allah Subhanət bu dünyanın neymətlərini istədiyinə də verir, istəmədiyi insanlara da verir. Amma Allah Subhanət Allah imanı yalnız və yalnız sevdiyi kimsələrə verir, inşallah. Allah Subhanət Allah, dua edirəm ki, Allah Subhanət Allah o imanın şirinliyi dadmağa bizə nəsib etsin, inşallah. Və bilirsiniz ki, Məşhur Cəbrail ə.səlamın hədisində Cəbrail ə.səlam Peyğəmbəl ə.sələmin yanına onlara onların dinini örgətmək üçün gəlmişdi. Gəlir Peyğəmbəl ə.sələmin qarşısında diz sökür, dizlərini sökür Peyğəmbəl ə.sələmin dizlərinə və burada alimlər deyir ki, bu elm tələbəsinin dərsdə oturma qaydasıdır. <coughs> Ona ədəblə, ərkəndən sual verir ki, İslam nədir? Peygamber s.ə.v. İslamın nə olduğunu onlara anladır. Deyir ki, İslam Allahdan başqa ibadətə haqla ibadətin, e, məbudun, ilahın olmadığına və Muhammedin onun qulu və rəsulunu nəyətməyə şəhadət etməkdir. Ondan sonra Allah s.ə.v.ə gündəlik əmr etdi 5 dənə fərz ibadəti namazları yerinə yetirmək, ondan sonra zəkatdır, orucdur və hər bir kəsə imkanı olduğu təqdirdə beyti, yəni Allah əsbələtə olan evini etməkdir Bundan sonra Cəbrail ə.sələm onun dediklərini təsdiqləyir və ona deyir ki, mənə iman haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbə əsələm ona iman nə olduğunu açıqlayır və deyir ki, iman Allah Allah'a onun mələhlərinə, onun Peyğəmbərlərinə və Peyğəmbərlər vasitəsilə göndərdiyi kitablarına, axirətə və Xeyr və şərin Allahın qəza və qədəri ilə olduğuna nə etməkdir? İman etməkdir. Və ondan sonra Peyğəmbə s.ə.və sual verir ki, Ehsan barəsində, Rasulullah s.ə.və deyir ki, Peyğəmbə s.ə.və buyurur ki, Ehsan, Allah s.ə.və elə bir təzidə ibad edirsən ki, sanki onu görürmüş kimi sən. Lakin sən onu görməsən də belə, bilginə ki, o səni görür. Və Peyğəmbə s.ə.və ondan sonra bəzi qiyamətdən, əlamətlərindən xəbər verir və sonda Cəbrayə-i onun yanından çıxıb getdikdən sonra Peyğəmbə Əsası Ələ, Ömər deyir ki, bilirsən bu kimi idi? Bu, Cəbrayə-i Səlam idi, sizə dininizi örgətmək üçün gəlmişdi. Bizə lazım olan bugünkü söhbətimizə uyğun olaraq iman bölümüdür. Əhl-i görə iman qəlb ilə eytiqat etmək, dillə bunu ifadə etmək, və əməllər ilə nə etmək? Göstər, Bunları göstərməkdir. Edir. əhl görə iman artar <coughs> nə ilə? Təayətlər və əmirləri yerinə getirmək ilə azalar Asin. asiliklərlə. Və imanın da hədisdə keçdiyi kimi 60-dan, bir davayətdə 70-dən daha çox nədir? Şöbələr var. Ən yüksək şöbəsi lə ilə illallah kəlməsidir. Ən aşağı olan Yolda olan bir manəni dəhv etməkdir və Peyğəmbə s.ə.v. buyurur ki, həyada nədir? İmandandır. Bu imanın, Peyğəmbə s.ə.v. xəbər verdi ki, imanın bu dayaqları, yəni Allaha, Mələklərinə, Kitablarına, Peyğəmbələrin qəza və qədərə, axirətdə iman etmək, bu imanın dayaqlarıdır. Kim bunlardan birini inkar edərsə, artıq o insan Allah qorusun, küfr etmişdir və bununla İslam dairəsindən çıxmışdır insan. bunlara iman etmək əhl-i görə nədir? Vacibdir. Və bu günləri bu imanın dayaqlarından biri olan mələhləri iman haqqında qısa da olsa, söhbət açacaq, bu mələhlərə iman etmək necə ki, digər imanın dayaqlarını iman etmək vacib olduğu kimi, mələhlərin varlığına da iman atmək nədir? Vacibdir. Çünki məleklər İslam ümmətində bütün peyğəmbərlərə vəhi çatdıranlardır. Yəni mələk kəlməsi ələk mələikə məl maluk sözündən törəmişdir. Göndərilən mesaj məktub mənasındadır. Və deyilir ki, çünki mələklər Allahın adından peyğəmbərlərə aləmsuvan atalanın vəhni vəhni nə edəndir çatdıranlardır. Və mələk sözünün cəmi mələykə mələklər deməkdir. Bəziləri qrammatika alimləri deyirlər ki, mələk mülk, yəni hakimiyyət sözündən törəmişdir. Nə üçün Çönkədir, mələklər içərisində hər hansısa bir mülkə sahib olanı mələk, insanlar içərisində isə hər hansısa bir mülkə sahib olanı isə mülk, məlik, yəni patşaq adlandırırlar. Və ona qeydə onlar deyirlər ki, mələk sözü mülk, yəni hakimiyyət, yəni hakimiyyət əlində olan sözdən nə etmişdir? Törənmişdir. Və bilin ki, mələklər aləmi... Qeybi, qeybi olan bir aləmdir. Bu haqda əhl yalnız və yalnız bizə gələn xəbərlər, səhih gələn rəvayətlər, biz bunları təsdiqləyirik və bunları nə edirik? Söyləyirik. Lakin qeybi aləm olduğu üçün bu barədə nə isə rəvayətlər gəlibsə və onlar zəifdirsə, bunları heç bir nə qəbul edilmir. Və mələklərin nə zaman yaradılması barəsində, Məlumat yoxdur. Lakin bir məlumat var ki, onlar insanlardan öncə nə ediliblər? Yaradılıblar. Çünki Allah Subhanahu Aleyhi Və Bəqərə Suresi 30-cu ayəsində buyurur ki, Sənin Rəbbin mələklərə buyurdu, Mən yeryüzündə bir xərifə yaradacağım. Mələklər, biz sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda sən yeryüzündə fəsad törəd edəcək. Qan axıdacaq bir kəsmi yaratmaq istəyirsən. Allah Subhanahu onlara buyurur ki, mən bildiyimi siz bilməsiniz. Bu ayətçi qayılın dəlildir ki, Allah Subhanahu taala mələkləri, yəni adəmi xalq etdiyiz, ama artıq mələklər nə idi? Var idi. Mələklərin nədən yaradılması barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Ayşə edir ki, Və deyir ki, Allah Subhanatı Allah mələhləri nurdan, cinləri tüstüsüz oddan, Adəmi isə sizə dediyi şeydən, yəni torpaqdan nə etmişdir? Yaratmışdır. Mələhləri görmək olarmı? Allah Subhanatı Allah, Adəm evladlarının mələhləri görmək qüdrətini verməmişdir. Allah bizim onları görməyimizin qarşısını nə etmişdir? Əngəlləmişdir. Buna görə də biz onları yaradılmış surətlərində, yəni mələyin öz surətində ki, hansı ki, Allah subhanahu ta onu xərq edib, indi inşallah yəni, irəldə bunlardan danışacaq, o surətdə görməyi Allah subhanahu ta Allah nə etmişdir? Əngəlləmişdir və qarşısını almışdır insanların onları görməsi. Lakin İslam ümməti içərisində mələyi öz surətində iki dəfə görən Muhammed s.ə.v. olmuşdur və Peyğəmbəl s.ə.v. Cəbrail ə.s. öz qiyafəsində necə ki, Allah s.ə.v. onu xərq edib, o cürnə iki dəfə görüb. Bu da Nəcm sürəsi Allah s.ə.v. buyurur ki, o qüvvət sahibi göründü. O Cəbrail ən uca üfüqdə idi. And olsun ki, başqa bir dəfə də onu görmüşdü. 7-ci səmadı olan Sidrat-ül-Müntəxənin yanında. Həmçin təqvir 23-cü ayəsində gəlir ki, Allah-u buyurur ki, o Cəbrail aydın üflüqdədir, göründü Peyğəmbə səhənin. Lakin bəzi qullara onları görmək icazəsini vermişdir. Allah-u əla Quran-ı Kerimdə bu haqda xəbər verir. Məryam ə.səlam, İbrahim ə.səlam, Lut ə.səlam. Lakin bunların qarşısına gələn mələk insan qiyafəsində gəlmişdir. Allah Subhanatı Allah Məryəm haqqında buyurur ki, biz öz ruhumuzu Məryəmin yanına göndərdik. O Məryəma kamil bir insan qiyafəsində nə etdi? Göründü. Bu, Allah Subhanatı Allahın hikmətidir ki, onu insan qiyafəsində göndərir. Çünki mələk qiyafəsində gəlsə, bu insanda istəsən mələk dəhşət və qorxu yarada bilər. Həm üçün, İbrahim və Lut aleyhisselamın yanına da insan qiyafəsində gəlmişdilər. Həqiqətən elçilərimiz mələklər İbrahimin yanına müjdə ilə gəlib ona salam verdilər. İbrahimin yanına müjdə ilə gəlib salam verdilər. Elçilərimiz mələklər Lut aleyhisselamın yanına gəldikləri zaman bütün bayələr onu göstərir ki, bu cür peyğəmbərlərin yanına da mələklər insan qiyafəsindən etmişdilər, gəlmişdilər. Çünki Lut a.s. qövmü, bilirsiniz, hansı çirkin bir əmərlə məşğul edilər. Onlar Lut a.s. bu elçilərini gördükləri zaman onlara iştahları çəkdi. Hətta gəldilər, dedilər ki, biz icazı ver, onların yanına girin. <coughs> bu haqda, həni Hud sürəsində Allah subhanahu aleyhi geniş bir şəkildə danışır. Lakin sünnədəndə məlum olduğu kimi insanlar, mələhləri insan qiyafəsində görmüşdür. Həmçin, Cəbrail a.s. insan qiyafəsində Gəlib ki, hədislərdə Buxar Müslündəki saçları olduqca qara o elə bir Cəbrail hədisində hansı ki, onlara dinlərini öyrətmək üçün gəlmişdi. Ömr R.ədə dedi ki, olduqca qara düm ağ bir paltarda, Peyğəmbə əsasın qarşısına çıxdı, oturdu on yanda. Ş. Və əmçinin Cəbrail ə.səlam əksər vaxtı gözəl bir sahabi olub, Nihya ibn Xəlifətl Əl-Kəlbi adına sahabi olub. O, sahabənin qiyafəsində Ətdə gəlib rəvayətlərdə ki, Ayşə rəzanı görür ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Dihyənin atının yeyindən düşüb onunla söhbət eləyir. Qayıtdıqdan sonra Rəsulullah sallallahu soruşur ki, pes, on, niyə o niyə gəlmişdi Dihyə?" deyir. O Dihyə değildi, o Cəbrayilə salam idi gəlmişdi. Növbəti başlıqlardan mələklərin Cəbrayilə salamın böyüklüyü. Allahu Taala Təhrim surəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddandır qoruyun. Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmirlərə heç vaxt ası olmayan, özlərinə buyurduqları şeyləri yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. Alatala təkbir surəsi 19-21-ci ayələrində buyurur ki, həqiqətən bu möhtərəm elçilərimizin sözüdür. O elçi ki, quvvətlidir, əlişin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itayət edən, ediləndir və ehtibarlıdır. Möhtərəm elçi Cəbrail ə.sələmdir. Əlişin sahibi isə bucaq böyük olan Allah Subhanət haladır. Peyğəmbər s.ə.v. Cəbrail ə.səlamı öz qiyafəsində görmüşdür. Hətta gəlib hədislərdə, Və ravayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər salı səllə onu gördüyü vaxt onun 600 qanadı var idi və bütün üfüqü tutmuşdu. Peyğəmbər salı səllə ona vəhiy gələndən sonra çıxır mağaradan, mağaradan çıxdığı zaman başını görür ki, səmadan bir ses gəlir. Başını qaldıranı görür ki, bütün üfüq, yəni günəşin qarşısını edilib, Cəbraiyyə səllərin qanadları ilə edilib tutulub. Həmçün e, Buharidə və Müslimdə e, bu hədislər keçməkdədir ki, sahabelər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayil əleyhissalam öz surətini 600 qanadlıqlarla görmüşdür deyir. Və deyir qanadlarının hər biri büfuğun bir qarşısını nə etmişdir, tutmuşdur Ərşi daşıyan mələklər Al-Əl-Əqsurə 17-ci ayəsində buyurur ki, həmin gün sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündədir 8 mələkdir daşıyacaqdır. Cabir r. deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, Allah mənə Allahın ərşini daşıyan mələhlərdən biri haqqında xəbər verdi və onun haqqında danışmağa icazı verdi. Onun bir qulağının ucu ilə çini arasındakı məsafə 700 ilə bir rəvayətdə gəlib ki, 700 il quş uçuşu ilə olan bir ilə nədir? Bərabərdir. Başqa ədəsdə gəlib ki, Allahın Mənə ərişi daşıyan mələklərin biri haqqında danışmağa icazı vermişdir. Onun ayaqları yerin üzərində və boynu isə deyir, ərişə dirənib. Qulağının ucu ilə çini arasındakı olan məsafə quç uçuşu ilə 700 ilə bərabərdir. Və o mələk daima bu sözləri təkrar edir. Subhanallah, sən pak və nöqsansızsan. <coughs> Bu hədis e, Abudavudda keçir və Şeyxalbani Rahimahullah bu hədis səhirləyib. Mələhlərin qanadları, Allah Subhanallah Quran-ı Kerimdə mələhlərin qanadlı olmaları barəsində bizə çoxluq həbərlər vermişdir. Kimisinin 2, kimisinin 3, kimisinin 4, kimisinin daha çox olduğunu bildirmişdir. Allah Subhanallah Fatır Suresi 1-ci ayəsində buyurur ki, göyləri və yerləri yoxlan yaradan iki qanadlı qanadlı. Üç qanadlı, dörd qanadlı mələhləri elçi edən Allaha həmid olsun. Həmçinin bir yaxı yuxarıda qeyd etdiyimiz Cəbrail ə.səlamın da 600 qanadlı olması Peyğəmbə s.ə.sələmin səhiyyətçilər vasitəsində bizə varid olmuşdur. Mələhlərin gözəlliyi Deyilir ki, uca və böyük olan Allah mələhləri möhtərəm və gözəlliklə ziynətləndirmişdir. Allah Subhanahu Necm surəsi 5 6-cı ayəsində buyurur ki: "Bunu ona çox güvətli olan öyrətdi. Gözəl görünüşlü Cəbrayil əleyhissalam. O yüksək, yüksəlib öz surətindədir, göründüdür." İbn Abbas deyir ki, burada olan gözəl görünüşlü, yəni gözəl xarici görkəmli deməkdir. Qata də rahimehullah deyir ki, gözəldir, qad qamətlidir deməkdir. Həqiqətən də Cəbrayil əleyhissalam möhtərəm Və çox gözəl bir mələk idir. Yəni, Allah subhanət Allah, mələkləri vəsv etdiyi zəna onları gözəlliklə vəsv edir. Çox gözəldilər onlar. Ona görə də, insanlar içərisində də çirkin insanı, həmsə şeytan kimi vəsv ediblər. Gözəl insanı həmsə nəyə bənzədiblər? Mələyə bəzədirlər. İndi baxın, görün, Yusuf ə.sələm surəsində qadın onların hiiləsindən xəbər tutduqda, Qonaqlıqa gəlmək üçün onlara xəbər göndərdi və onlar üçün mütəqqələr hazırlandı, məclis quruldu. Onların hər birinə bir bıçaq verdi və Yusuf ə.s. onların qarşısına çıx deyildi. Qadınlar Yusufu gördükdə onu o qədər təriflədilər ki, unudub meyvə əvəzini öz əllərini keçdilər. Və dedilər, Allah saxlasın, bu ki, bəşər deyil, bu ancaq hörmətə layiq olan bir mələkdir. Bu aydın dəlildir ki, insanlar içərisində də gözəl, suretli bir insana nəyə bənzədirlər? Mələyə. Amma çirkin insana bir şeytan kimi vəsif edirlər. Onun keçirə mələklər gözəldir. İnsanlar ilə mələklər arasında zahiri oxşarlıq ola bilər. Bunu Peyğəmbə əsəl-əsələm hədislər vasitəsilə bizə xəbər verib. Məsələn, hədis Buxar və Müslində keçməkdədir. İsra Səfərində Peyğambə s.ə.q. deyir ki, mən Musa ə.q. ilə qarşılaşdım. O, uzun boylu, düz saçlı olduğunu gördüm. Sövr qəbiləsinin adamlarına bir bənzirdi. İsa ə.q. da ilə də qarşılaşdımdir. Gəlib ki, Peyğambə s.ə.q. deyir ki, Kəbənin yanında bir adamdır mənə göstərdi. Bir də baxdım ki, gördüyümdir Qarabudayı insanlar içərisində ən gözəlidir. Saçları dümdüz, çinlərinə qədərdir uzanmışdırdır. Başından su dancalıyırdı, əllərini iki, iki kişinin çinlərinə dayamış halda kəbəni tavaf edirdi. Mən dedim ki, kimdir bu? Dedilər ki, bu Məryəm oğlu məsihdir, yəni İsa a.s.dır. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v, ona ən çox bənzəyən Urva ibn Məsuddur. Yəni Peyğəmbər s.ə.v, sahabəni vəsv etdi ki, bu İsa a.s.və daha çox bənzəyir və Peyğəmbər ə.S. İbrahim ə.S. vəs etdiyi zaman, deyir ki, onu İbrahim ə.S. sizin qardaşını, yəni mən bənziyirəm. Ona daha çox oxşirəm. Və Peyğəmbər ə.S. Cəbrail ə.S. gördü və dedi ki, sizin içinizdə onu ən çox oxşayan Dihibin Kəlifətil Əl-Xəlbi. Kəlifətil Əl-Kəlbi. Xəlifətil Əl-Kəlbidir. Yəni, Dihini yəni göstərdi və dedi ki, ona ən çox bənziyən budur. Həmsinin Mələklər, qardaşlar, bir-birindən görünüşdə və dərəcə baxımından bir-birindən daimə fərqləniblər. Yəni, bu, fərqlənməni Allah Subhanat Allah onlar üçün qoyub. Mələklərin hər biri eyni görünüşdə deyildir. Artıq yuxarıda qeyd olunan ayələrdən də olur ki, onlar zahiri görünüşlərini görə bir-birindən fərqlənirlər. Yəni, kimisə iki qanadı ola bilər, üç qanadı, Allah Subhanat Allah bunları qeyd etdi. Rəbləri yanında da müəyyən yerləri və öz dərəcələri vardır. Allah Subhanət Allah, Saffad sürəsi 164-cü ayəsində buyuru ki, mələklər dedi, bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır Allah Subhanət Allahın yanında. Gəlib ki, hədistə Cəbrail-i Salam Peyğəmbəl Salası eləmə buyurdu, siz Bədir döyüşündə iştirak edənləri nə sayırsınız? Peyğəmbəl Salası buyurdu ki, müsəlmanların ən xeyirləri. Ona görə də Xatib ibn Bəltə, radiyala anhu hansı ki, müşriklərə xəbər göndərdiyi zaman onun bu etdiyi əməl müsəlmanlara xəyanət idi. Lakin Allah subhantallahu nə etdi? Bağışladı. Və Peyğəmbə s. sələm nə dedi? O deyir, Bədirdə iştirak edib. Allah tala Bədirdə iştirak edənləri nə idi? Bağışlayıb amısını. Peyğəmbə s. sələm də bu hədisdə buyurdu ki, müsəlmanlar nədir? Müsəlmanların ən xeyirləridir Bədirdə iştirak edənlər. Və Cəbrai a.s. dedi, mələhlərdən də Bədirdə iştirak edənlər mələhlərin ən xeyirləridir. Mələhlərin ən xeyirləridir. Bilirsiniz, Peygamba s.ə.v-in Bədir döyüşündə mələhlər onlara nə qədər kömək edib? İnşallah qarşıda bu haqda danışacaq. Mələhlərin Allahın əmrlərini yerinə yetirdiklərinə və hər birinin müəyyən bir vəzifəsi olduğuna iman gətirmək mütləqdir. Cəbrail a.s. bilir ki, onun vəzifəsi Allah s.ə.vəhini Peyğəmbərləri çatdırmaqdır. Biz bilirik ki, Mikail a.s. yağış və bit bitkilərə, İsrafil a.s. isə qiyamətin qopacağı və insanların diriləcəyi vaxt sura üfürülməklə əmr oldu. Həmçinin həmçin ölüm mələyini, ölüm anında insanların ruhlarını almaqla, həmçinin digər mələklər vardır ki, qəbirdə məkir və münkar mələklər hangisi insanı, Üç sual verməklə, Allah Subhanallah onları nə edir? Vəzifələndirib. Və bütün bunlardan aydın olur ki, hər bir mələyin özünün Allah Subhanallah tərəfindən təyin edilmiş bir vəzifəsi vardır. Mələklərin cinsiyyəti olmaz. Mələklər Allah Subhanallah yaxınlaşdırılmış varlıqlardır. Onların nə kişiyi, nə də qadın vəzifləri nədir, yoxdur. Ərəb müşrikləri mələhləri qadın cinsində olaraq vəzif edirdilər. Ətta bəzi indiki dövrədə olan kafirlərdir və onlar deyirlər ki, mələhlər Allahın qızlarıdır. Çox təəccüblü burasıdır ki, deyilir ki, ərəb müşrikləri deyirdilər ki, mələhlər Allahın nədir? Qızlarıdır. Albu ki bu sözləri deməklə yanaşı özləri qızları öldürürdülər. İstəmirdilər ki özlərinə desinlər ki sənin qızı var, qızım var. Hətta gəlib ki Cəhiliyyə dövründə Ərəblərdən birinin müjdələyəndə ki sənin qızın olacaq, deyilir ki rəngi ruhu saralardı, gəmiləri batardı ki mənim qızım olacaq. Bu rüsvayçılıq idi onların içində. Onu gördü, onlar diridir qız uşaqlarını edirdilər, bastırıldılar. Təsəvvür edirin ki, ərəb müşrikləri özlərinə qız müjdəsi verildiyi zaman özlərinə inkar edirlər mi? Amma Allah subhanət hala nisbət edirlər ki, Allahın qızları var. Ona görə də Allah subhanət hala quran kərimdə onların bu iddiasını alt-üst buyurdu ki, Əz-Zuxruf surəsində, onlar rəhmanın qulları olan mələkləri dişi saydılar. Məqir onlar mələklərin yaradı yaradılışına mi olmuşlar? Onlar bu şəhadəti yazılacaq. Mən mütləqdə soruqsu almacaqlar. Əmcə Ənbiya surəsində, kafirlər rəhmən övlad götürdü dedilər. O, pak və müqəddəsdir. Xeyr, mələhlər möhtərəm qullardır. Mələhlərin yemək və içmək deyə bir şeyləri yoxdur. Onlar nə yeyərlər, nə içərlər. Allah Subhanət Allah, Hud, Hud surəsində, Zariyyət surəsində buyurur ki, Əqiqətən elçilərimiz Mələklə İbrahim'in yanına müjdə elə gəlib salam verdilər. İbrahim də salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızardılmış bir buzov gətirdi. İbrahim qonaqların əllərini yeməyə uzatmadıqlarını gördükdə onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Yəni, bütün bu ayələr göstərir ki, onlar nə yeyərlər, nə içərlər. Həmçinin ki, İbrahimin mühtəram qonaqların əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? Onlar onun yanına daxil olub sənə salam olsun dedilər. İbrahim də de, sizə də salam olsun. Siz yad o adamlara bir de, oxşayırsınız dedilər. Dedi. O, təşvish içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi. Onu dir qabaqlarına qoyub yemək yeməyəcəksinizmi dedi. O, qonaqların yemədiklərini görüb onların bu əməlinə, hərəkətinə qorxuya düşdü. Onlar qorxma. Dedilər və ona elimli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər. <coughs> Mələklər, qardaşlar, Allah subhanətə aləyə ibadət etməkdən heç vaq usanmaz və bu işdə heç vaq yorulmazlar. Onların deyilir ki, qidaları Allah subhanət aləyə zikr etməkdir. Onlar rəblərinə ibadət və itaat edərlər. Bundan da əslədir usanmaz və bundan da heç vaxt yorulmazlardır. Allah subhanət hala buyurur ki, onlar Allaha ibadə etməkdə təkəbbülü göstərməz və bundan da yorulmazlar. Onlar gecə və gündüz yor yorulğunluq bilmədən Rəbbini təqdis edib, Allah subhanət hala şəhəninə təriflər deyərlər. Mələklərin məkanı. Yəni, mələklərin məkanı səmadır. Allah Subhanatı Allah Əşşuara surəsində, həmçin Əl-Şuara -su surəsində buyurur ki, sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlayıb yarılmasına az qalır. Mələklər də Rəbbinə həmid ilə təriflər deyir və yerdəklər üçün bağışlanma diləyidir. Əyəqətin Allah bağışlayan və rəhimlidir. Bu ayədəlidir ki, mələklər səmadə olurlar. Mələhlərin sayı barəsində və mələhlərin sayını heç kəs bilməz. Mələhlərin sayı çoxdur və onların sayını isə Allah subhanət halədan başqa heç kəs bilməz. Və deyilir ki, Əl-Mudəssi surəsi 31-ci ayəsində deyilir ki, Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız o özü bilir. Bu bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlamadır, deyir. Peyğəmbəl Salasəllə, məyaraca gedərkən, ona səmadakı beytül məmur göstərilir. Və orada hər gün 70 min mələyin ibadət edib ondan çıxdıqdan sonra bir daha ora qayıtmadıqları və bir daha değil, ora qayıtmadıqları nədir? Xəbər verilmişdir, bildirilmişdir. Həmçinin Bir gün Peyğəmbər s.ə.sələm sahabələrin ətrafında oturduğu zaman buyurdu, mənim dil eşitliklərimi eşidirsinizmi? Cık, bizdir, heç nə eşidmirik, dedi ya Rasulullah, Peyğəmbər s.ə.sələm buyurdu, həqiqətən mən səmanın qızırdamasını dil eşidirəm. Qızırdamaysa ona xas olan bir şey deyildir, göydə elə bir qarış yer yoxdur ki, orada qiyamda və səcdədə mələk olmasın. Siz təsəvvür edin səmanayı, nə boydadır və orada elə bir yer yoxdur ki, orada mələk olmasın. Rukuda və səcdədə. Bir hədisdə də gəlib ki, səhiy hədisdə Müslümdə Peyğəmbə Salısa ilə buyurur ki, o gün, yəni qiyamət günü cəhənnəm gətiriləcək. Cəhənnəmin də 70 min yuları olacaq, tutacaq yerləri olacaq və hər bir yularından da, yəni tutacaq yerindən də 70 min mələk nə edəcək tutacaqdır. Və mələklər bu tutacaqdan tutara cəhənnəmidir çəkib gətirəcəklər. Cəhənnəmin hər 70 min tutacaq yeri olacaq və hər bir tutacaqdan da 70 min mələk tutacaq o cəhənnəmi gətirəcəklər. Və beləcə də bunları hamısını birbirinə vırdığımız zaman, bunları hamısını hesabladığımız zaman cəhənnəmin qiyamət günü 4 milyard 900 milyon mələk gətirəcəkdir. 4 milyard 900 milyon mələk dartıb çəkib gətirəcəkdir. Mələklərin adları, adları vardır. Allah Subhanət Allah onlar haqqında bizə Quran-ı kərimdə xəbər vermişdir. Cəbrail və Mikail a. Allah Subhanət Allah Bəqərə surəsində buyurur ki, de, Cəbrailə düşmən olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə quranı ı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və müminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə onu nazir etmişdir. Həmçin Allah Subhanət Allah, Quran-ı kərimdə Cəbrail Əsəlam ruhul Əmin adlandıraraq buyurur ki, onu sadiq ruh Cəbrail Əsəlam endirdi. Biz öz ruhumuzu Cəbraili onun yanına göndərdik. Həmsinin İsrafil və Mikail Əsəlam. Buna da dəlil Peyğəmbə Əsəlam gecə durduğu zaman namazda istiftah duasında yəni açılış duasında bu Duanı oxuyardır. Allahumma, Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafilə fətirəs-səməvəti və ərd, əlməl-qaybi və şəhədə və ardı. Peyyəmbər s.ə.lə bu duanı oxuyardır. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilinin, göylərin və yerin yaradan bütün bunların Rəbbi olan Allah. Həmsinin məlik və zəbanilər haqqında Cəhənnəm qoruyan mələklər haqqında da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və həmçinin ayələrdə alusban təla xəbər vermişdir ki, Əz-Zümer surəsə Ələk surəsində alta tə buyurur ki, onlar müraciət edəcək, "Ey məlik, qoy Rəbbim bizi öldürsün, bu əzabdan qurtaraq." O isə min ildən sonra onlara deyəcək ki, "Siz əbədi olaraq orada qalacaqsınız Cəhənnəmdə." Və zəbanilər haqqında isə alusban təla Ələk surəsində ki, biz də zəbbanələri Çağıraraq. Bu ayə nazıl olma səbəb bilirsiniz ki, Əbu Cəhil Peyğəmbəl Sələmini daima istehzə edər və bir gün Peyğəmbəl Sələmini kəbənin ətrafında ibat etdiyi zaman Əbu Cəhil öz dostları ilə kənardan deyən Peyğəmbəl Sələmini istehzə edirdilər və onlardan ən cahili, yəni Əbu Cəhil dedi ki, mən gedib dəvənin çəlatını götürüb onun belinə atacam və hətta dedi ki, mən gedib onun başını deyir torpağa sürtəcəndir. Və bu cəhəl ki, məndir ona yaxınlaşdığım zaman, onu vurmaq istədiyim zaman, sanki onunla mənim qarşımda elə bir-bir çuxurda alov çıxdı, od çıxdı. Və məndir çəkindim geri. Nə qədər istədim ki, ona əl atım, bacarmadımdır. Və Allah subhantala bu ayəni nazil edir onda ki, yəni qoy onlardır, çağırsınlar, kimi bacarlar. Biz də zəbanilə, yəni cəhənnəmin əzab mələkləri nə edir, Çağıracaq. Harut və Marut, bilirsiniz ki, Əl-Bəqərə Sürəsi 102-ci ayəsində bu barədə söz açılmışdır. Allah Subantala, yəni Babil şəhərinə, Babilə Harut və Marutu göndərir, adlı iki mələyi göndərir. Həmçinin munkər və nəkir e, mələklərdir ki, qəbirdə hər bir insana üç dənə sualı verəcəklər. Sənin Rəbbin kimdir? Dinin nədir və peyğəmbərin kimdir? Həmçinin ölüm mələgidir. Yəni bilirsiniz ki, bu ümmət çərçivəsində, cemaət çərçivəsində, yəni, bunu ölüm mələği kimi, məsələn, Əzrail kim mələği kimi tanıyırlar, lakin Əzrail barəsində heç bir Quran və sünnədən səhih bir mötəbər bir rəvayət gəlmir ki, Əzrail adlı bir mələk var. Lakin ölüm mələyi haqqında isə uثمانi Qurani-Kərimdə ayə nazil etmişdir. Sizə müvəkkil olan ölüm mələyi sizin canınızı alacaqdır. Sonra da siz Rəbbinizin hüzuruna necəsini qaytarılacaqsınız. Mələklər ölürlərmi? İnsanlar və cinlər kimi mələklər də ölürlər. Allah Subhanıq Allah Zümrə surəsində buyurur ki, sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdir və yerdə kim varsa ham öləcək. Bu ayə dəlildir ki, göylərdə və yerdə alət olub. Mələklər də göydə olduğu üçün hər biri necə öləcək. Lakin ixtilaf burada bir məsələdədir ki, alimlər deyirlər ki, qiyamət günü sur üfürləcəyi zaman mələklər öləcək. Lakin mələklər də insanlar kimi ondan öncə, yəni qiyamətə kimi baş ə, uzun bir müddət ərzində, yəni bilir ki, hər bir insana Allah təala bir ömür vaxtı verir. 40 il, 50 il, 30 il və s. O, ömür tamamlandı, insan dünyasını deyişir. Mələklər dəmi belə bir ömür sürür və bu hüzrünə ölürlər? Bu, yəni, bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Məlumat sadəcə bir dənə odur ki, onlar hamısı ə, qiyamət günü sur üfləcəyi zaman hamısı öləcəklər. Gəlib İbn Kəsir öz ə, təfsir kitabında deyir ki, göylərdə və yerdə Allahın sağ qalmasını istədiyindən başqa hər kəs öləcək, öləcəkdir. Peygamber s.ə. buyurur ki, Allah suradır ikinci dəfə üfürməyidir əmr etdiyidə, İsrafil Əysana suradır üfürdikdə, Allahın dilədiyi kimsələrdən başqa hər kəs ölür. Canlara alındıqdan sonra ölüm mələyi, güc və qüdrət sahib Allahın hüzuruna gələcək. Ya Göylərdə və yerdə sənin dilədiyindən başqa hər kis ölmüşdür. Allah, Allah hər bir şey bildiyi halda ona ölüm mələyinə deyəcək, kim qalb həyatda, kim yaşayır? Mələk deyəcək ki, ya Rəbbi, ölüməz və diri olan sən həyatda qaldın. Ərki daşıyan mələklər, Cəbrail, Mikail və bir də mən. Allah subhanət Allah ona buyuracaq, Cəbrail və Mikail də ölsünlər. Ölüm mələyi onların da canlı aldıqdan sonra yenə də Allah Subhanatələrin hüzününə gələcək və deyəcək, Ya Rəb, Cəbrail və Mikail də öldürlərdir. Allah Subhanatələ ona deyəcək ki, e, həyatda kim yerə də qaldı, hər bir şey bildiyi halda. Ölüm mələyi deyəcək ki, e, mən və ərişi daşıyan mələhlərdir. Allah Subhanatələ buyuracaq ki, ərişi daşıyan mələhlərdir özündə əyşi daşıyan mələklər öləcək. Uca Allah Əişə əmr verir ki, Əş suru israfildən alırdir. Bundan sonra ölüm mələyi güc və qudret sahibi Allah Subhanahu-tan huzuruna gələdər deyəcək: "Ya Rəbbi, Əişi daşıyan mələklər də öldülərdir." Allah Subhanahu hər bir şey bildiyi halda ona buyuracaq: "Həyatda kim qaldı?" Mələh, ölüm mələk ölüm mələyi deyəcək: "Ya Rəbbi, ölməz və diri olan sən qaldın və bir də mən." Allah Subhanahu ona deyəcək ki, Ölü mələk özü canını da ölüm mələyi özü canını aldıdan sonra artıq heç kəs Allah subhanallah əlavə başa qalmayacaq. Bunu İbn Kəsir həmçin öz təfsirində, həmçin Təbəri öz təfsirində, həmə Abuyalə öz müxsünədə əsərimdə, Beyhəqi öz kitabında bunları qeydər, amma səhilini Allah bilir doğrusu. Mən yenə də dediyim kimi, yəni, Lakin onların surdan öncə insanlar kimi müəyyən bir ömür sürüb ölmələr barasında heç bir məlumat olmadığına görə doğrusunu Allah bilir. Yəni, bizim bildiyimiz yəni odur ki, yəni qiyamət günü onlarda öləcəklər. İnsanlar kimi hər bir kəs öləcək. Bidən Allah s.ə.q. alacaq. Həmçinin, qardaşlar, mələhlərin, dedirsiniz ki, mələhlər, müəyyən vəsifləri və sifətləri vardır. Onlardan bir də mələklərin həyalı olmalarıdır. Mələklər həyal və utanmaq kimi sifətlərə sahibdir. Peyğəmbə s.ə.və bilirsiniz ki, məşhur hədistə Ayşə Rəcalanə deyir ki, ayaqlarını deyir, diz qapaqlarına qədər açıq bir vəziyyətdə Peyğəmbə s.ə.və Bir rəvayətdə gəlib ki, Peyğəmbəsi uzanmışdı o cürlə. Diz qapaqları açıq idi. Peyğəmbəsi o cürlə uzanmışdı. Bəzi rəvayətdə gəlib ki, onu suya sallamışdı. Və Abubakır, Ömər, Radiola Anıq, içəri daxil olduqları zaman o ayaqlarının üstünü örtmür. Lakin Osman, Radiola Anıq içəri daxil olduğu zaman onu görən kimi Peyğəmbəsi olsa ilə əyəqlarının, dizilərinin üstünü örtür. Və Bundan nə üçün belə etdiyini soruşduqları zaman, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mələklərin həya etdiyi bir kəsdən mən necə həya etməyim? Bu hədis dəlildir ki, mələklər utanmaq və həya kimi sifətlərə sahibdirlər. Həmçin gəlib bəzi hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həya edin o kəslərdən ki, onlar iki halda öyələyir. Sizdən uzaqlar bir ayaq yoluna daxil olduğun zaman, bir də öz yollaşınızla yaxıllıq etdiyiniz zaman. Bu mələklər nədir? İnsanla həyət edərək ayrılavlar. Həmsinin, qardaşlar, görürsən ki, çox vaxtı bəzi ateist, İnsanlar, yəni Allah-ı inkar edən və Allah subhanahu ta'ala həmsin dinində səhv axtarmaq, səhv tapmaq istəyənlər deyirlər ki, necə ola bilər ki, bir mələk yeryüzündə gün ərzində min nəfər, 2 min nəfər insan ölürsə, necə ola bir, bir mələk, ölüm mələk bu qədər insanların canını bir anda alır? Biri burada ölürsə, biri Amerikada ölürsə, biri İngiltarədə ölürsə, bu necə ola bilər ki, bir mələk bu cürünü hər bir kəsində etsin? Bir anda canını alsın. Bu, sözsüz ki, Allah subhanahu ta'ala dinində səhv axtarmaq, nə isə bir naqisliyi tutmaq istəyənlərin gətirdiyi bir şübhələrdən biridir. Bu, şübhə də deyil, subhanlıdır. Yəni ki, Allah subhanahu ta'ala iman gətirən insan Allah subhanahu ta'alanın bizə əmr etdiyi bu mələhlərdir, peyğəmbərlərdir. Bunların hər, bir kəs, hər birinə iman edir. Və on, iman gətirən insanın belə bir şeylərdə heç vaxt şübhəsi olmur. Allah subhanət hala ucaq və böyükdir, Allah subhanət hala qüdrətli və qüvvətlidir. Allah subhanət halaqın güc və qüvvəti bizim ağlımıza sığacaq dərəcədə deyildir. Sənin ağlına, bizim ağlımıza heç vaxt sığa bilməz o şey. Allah subhanət halaq Quran-ı buyurur ki, qiyamət günü bütün yer, hər bir şey onun sağ əlinin içində büküləcək. Bu çımaq yolu da təsəvvür edə bilər. Mümkün deyil. Allah Subhanahu taala çox böyük, və güvətli də vallahi. Allah Subhanahu talanın yaratdığı məxluqlar içərisində ən böyük Erşdir. Erşdən sonra ən böyük Allah Subhanahu talanın kürsüdür. Peyğəmbər sallallahu hədisində buyurur ki, bütün yer Kayna, nə varsa, hər bir şey, kürsünün yanında geniş bir dənə səhraya atılmış bir dənə balazı bir üzü halqasına bənziyir. Geniş bir səhraya atılmış balazı bir dənə üzüyə bənziyir. Kürsünün yanında. Kürsü də Allah Subhanallah əlçinin yanında o zörünə misaldadır, Subhanallah. Gör, əlçindən boyu əzəmətlidir. Bu, On sağolla dərk oluna bilər. Biz bunlara şahid iman gətirmişik, qurtardı, yetdi. Allahu sman təalanın xalq etdiyi Cəbrayil əleyhissalam Allahu sman təalan onu elə bir güc, qüvvət vermişdir ki, o bir anda, bir saniyə ərzində bütün yer üzərində olan Allahu sman təalanın ölüm vaxtı gələn insanların canını o dəy qalır. Və burada gözəl bir misal çəkilib. Deyirlər ki, onların Cavab, cavabımız odur ki, de, onlardır, təyyarənin surətini öz surəti ilə müqayisə etmək istəyəndir, ağızıqanadadır, bənzətmək onlardır. Ağızıqanad fikirləşir ki, necə təyyarə məndən bəqd edə bilər. Sən ağızıqanadırsan, o təyyarədir. Sən insanla Allah Subhanlı xəlq etdiyi Cəbray mələyi, ölüm mələyini bir edirsən. Allah Subhanlı onlara elə bir güc, qüvvət vermişdir ki, onlar insanlara verilməyib. Həmçinin mələklər həqiqətən də nizam və intizamları və rəbləri qarşısında daima səf-səf dururlar. Gəlib-kədistə peyğəmbər (s.ə.s) eləm buyurur ki, bizləri ha ə, halqalar halında gördükdə peyğəmbər (s.ə.s) eləm bizə buyurdu deyə sahabelər deyir. Nə üçün sizi deyə dağanın cemaət halında görürrəm deyir. Mələhlərindir, rəbləri qartında, deyir, səhv-səv durduqları kimi siz də nə üçün səhv-səv durmursunuz? Bizdir ki, ya Rasulullah, mələhlər rəbləri qartında, deyir, necə səhv-səv dururlar? O, dedi. onlar ilk səhvi doldurur və səhvdə bir-birlərinə sıx dururlardır. Sənindir rəbbin, Allah-ı Səbənat Allah, fəcr buyurur ki, sənin rəbbin və səhv-səv düzülmüş mələhlərdir gələcəkdir. Ruh, Cəbrail və səhv duracağı gün, mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç keç danışmayacaq. Baxın, görün, mələhlər necə də nizam və intizamlıdır. Allah Subhanət onların əmr etdiyi nən bir an belə kənara çıxınırlar. Qiyamət günündə deyir, Peyyambar səlsə ilə buyurur ki, cənnətin qapısına gələcəyim və qapanın açılmasını istəyəcəm. Mənə deyiləcək. Sən kimsən? Məndir deyəcəm. Mən Məhəmmədəm. Mələklər deyəcək: "Mənə sənin adın verildi. Səndən əvvəl heç kəs üçün qapını açmamaqla dir əmr olunmuşam." deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti cənnətə ilk girənlər olacaq. Həmçinin gəlib kədistə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zaman Cəbrail salamla Dünya səmasına diri yüksəkdir. Birinci səmanın qapılarına yaxınlaşdığı Cəbrail Əsəlam qapılarının açılmasını istədi. Oranı qoruyan gözətçi mələklər kimdir o? Deyə soruşdular. Cəbrail dedi ki, Cəbraildir qələ. Həmin o gözətçi mələklər deyir ki, yanında biz kim var? Cəbrail Əsəlam deyəcək ki, Muhamməd. Gözətçilər deyir ki, ona risalət verildimi, yəni peyğəmbərlik verildimi? Cəbrail Əsəlam deyəcək ki, bəli. Bu dəfə həmin o gözətçi mələklər deyəcək, səfa gəldi, xoş gəldi, deyildi və onlar üçün səmanın qapları açıldıdır. Bu cürlə Peygamber salıcılar ilə biz deyir ki, yetdi qat bütün səmanı, bu cürlə icazı alı-alı nə etmişik? Keçmişik. Bu mələklərin nə idi? Allah Subhanətə Allahın qarşısında nizam intizamları və Allah Subhanətə Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirmələridir. Yəqin ki, inşallah bu mövzunu biz iki dərs eləyəcək Allahın izləyəm. E, sonuncu, sonuncu bir başlığı da danışaq. Mələhlər günah etməkdən uzaqdırlarmı, yoxsa onlar da günah edirlər? Sələflər deyirlər ki, müsəlmanlar ittifaq ediblər ki, mələhlərdən olan inçilər, peyğəmbəllər kimidir, günahlardan uzaqdırlar, məsumdurlar. Lakin, ixtilaf edilib elçi olmayan mələklərin günahsız olub-olmamalarında. Yəni ki, elçi olan mələklər, məsələn, Cəbrail-i Salam kimi, ölüm mələk kimi, Mikail-i Salam. Onlar deyilər ki, bu cürlə mələklər hansı ki, adları bizə məşhurdur, bunlar günahlardan uzaq olur. Lakin, adlarını bilmədiyimiz mələklər, onlardır, günahdan uzaq edilir və burada dəlil olaraq harut marutu gətirirlər. Lakin, daha doğru və daha Səhirəy odur ki, bütün mələklər günahlardan nə deyir? Uzaqdırlar. uzaqdılar uzaqdırlar. Allah subhanət buyurur ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar odadan qoruyun. Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrləri heç vaxt ası olmayan, özlərinə buyurduqların yerinə getirən amansız və gücü mələklər vardır. Mələklər deyil, bizlərdən hər kəs müəyyən bir yeri vardır, həqiqətən biz, səhsəh -səh duraraq, həqiqətən də biz Allahın şəninə daima təriflər deyərik. Ona görə də daha doğru odur ki, mələklər günahlardan nədir? Uzaqdırlar. İnşallah, qardaşlar, bu qədər e, ardı, inşallah qalsın, mələklərə imam bölümü qalsın, ikinci dərsə inşallah. Allah istəsə, Allahın izinə keçəsək inşallah. Allah Subhanətə, dua edirəm ki, Allah Subhanətə Allah, bizləri dünyada vaxirət edin, möhkən bir kərim olan, Lailəh illallah ilə sabit qəlam üçün dua edirəm Allah uثمانlı bizi haqq bizləri haqqı haqq olaraq göstərsin o haqqa tərəf yürüməyə də olsun. Amin. Batili batıl olaraq göstərsin ondan qaçmağa da bizə olsun. Amin. Dua edirəm ki, bizləri yalnız müsəlman olaraq bu dünyadan köçürsün inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdika eşhedü an la ilaha illa entə tərəfindən təqdim olundu.